Дарба. Казвам, ние съвременните хора седим и се питаме какво трябва да правим. Трябва да се приспособим към уния условия, които Бог ни нарежда, нищо повече. Някои хора Бог ги е направил и им е казал, като дойдат в света, да бъдат певци, да пеят, а те, като дошли, някои ги направили за меделци. На човека Бог, като го е изпъдил, му казва, ще уреж земята и малко ще ти дава. Някои са земеделци, някои са певци, някои са художници, шивачи, железари, колари, какво ли не? Не всеки може да бъде учител, не всеки може да бъде майка, не всеки може да бъде баща, не всеки може да бъде адвокат. Не всеки може да бъде виртуоз или певец. Раждат се хората в света. Следователно, ние трябва да уповаваме на онова, което природата е внесла, или на онова, което Бог първоначално е вложил. На той трябва да разчитаме. Вземете този чех, кубелик, доста знатен цигулар, близо до гениалност в изпълнението. На ръце го носеха. Дойде му на ум да стане търговец. Захвана се в едно индустриално предприятие и остави цигулката. И след години каквото спечели, изгуби го. Не върви предприятието. Не оставяйте професията, която Господ ви е дал. Дръж цигулката! Не оставяйте професията, която Господ ви е дал. Дръж гулката и свири на нея. Не оставяйте ума си. Дядо ти и баба ти може да те карат да станеш търговец. Ти ще усъкатиш своя ум, ще усъкатиш сърцето си, ще се научиш да уповаваш на парите, а парите са резултат на човешкия ум. На умния човек парите от подире идат, а на глупавия пред него бягат. Мнозина са изгубили предназначението си. Някой казва, «Защо съм дошъл на този свят? Ти си дошъл, в естеството ти, виждам, да утешаваш другите». Казвам, «Няма какво да те отешават тебе, Господ те е пратил ти да утешаваш. Ти си пратен за музикант да свириш на хората. Ако осиромашееш, Господ ще ти помогне. Не се съмнявайте». Няма в цялата история на човечеството някой, който да е изпълнил задълженията си към Бога от любов и да е бил разочарован. Разправеше ми един приятел. Минава той и една слугиня пее една песен. Хубав глас, но тя не подозира, че има хубав глас. Той се спира и слуша какво богатство има, което не оценява. Ако я попитате защо пее, ще каже, че пее... Да се мине времето. Но така хубаво пее, че се спрях да я слушам, казва той. Има нещо хубаво в гласа й. Природата е турила нещо хубаво, което вие не съзнавате. Вие сега търсите едно благо, което тя не е вложила във вас. Вие искате по някакъв начин да видите някое благо в другите хора. Използвайте само онова, благо, което тя е вложила в дадения момент във вас. Вие ще кажете – не съм ударен. Имате повече дарби, отколкото ви трябват. Радвайте се, когато срещнете човек, който работи за повдигане на човечеството. Като не разбирате какво представлява човекът, вие се отнасяте с пренебрежение към него и казвате – замеделец. Каменар е този човек. Който облагородява почвата, той е земеделец. Който облагородява камъните, той е каменар. Който облагородява човешките лица, той е художник. Който изправя погрешките на хората, той е скулптор. Изобщо всеки човек, който създава нещо ценно, с което облагородява, повдига и весели хората, е на мястото си. Мощна сила се крие в словото на всички писатели, поети, учени, философи. В света най-даровидите хора Бог е изпрадил да събуждат спящите същества. Големите певци се изпращат, за да събуждат хората. Те не са обикновени певци. Вие мислите, че Господ излива дарбите току така. Не, не е така. Дарбите се дават даром само на способните. Дарбата това е един инструмент, една сила. Кому давате най-хубавата цигулка да свири? Най-хубавата цигулка е в ръката на онзи велик цигулар. Той е достоен за такава цигулка и най-хубавият лък е пак в ръката на такъв цигулар. Следователно, когато Бог раздава дарбите, той прави много добре своята сметка и не си правете иллюзия, че той може да ви надари с някоя голяма дарба. Следователно, когато Бог обръща някъде по-голямо внимание, то е защото той иска да направи економия, да не се разпилява неговата енергия. Бог наблюдава всички, кой как живее и такъв кредит му отпуща. Бог познава всички хора от хиляди години, знае какъв е техният мантаритет, той знае кой как живее. Обаче всеки казва, че малко му е дадено. Мнозина се оплакват в света. Помнете, на даровития ученик ще му дадат една цигулка първокласна и той ще я употреби. На ози недаровитият защо не му дадоха? Защото, ако му дадат хубава цигулка, само ще търка. Вие разсъждавате, защо нещо не ви е дадено. Защото не сте даровити. И да ви се даде, няма да го оцените. Вие имате един ум, не го оценявате. Имате едно сърце, не го оценявате. До сега не сте мислили вашето сърце каква работа извършва. Казвате, защо ми е той сърце да страдам? Аз само страдам от него. Страданията на сърцето са мед. Да страдаш без сърце е ад. Някои хора мислят само с сърцето си. Със сърцето е мед. Без сърцето е ад. Съвременните хора нямат истинско понятие за онзи ред, който съществува в природата, който е неизменен. Всякога за даровидите хора всичко има. За души Трици се дават. Щом ядеш трици, от обикновените души си. Щом ядеш хубаво, не си от обикновените. Представете си, че вас ви викат и искат да ви дадат един милион лева. Казват, Дайде един проект, за какво ще го употребите. Какъв проект бихте дали за един милион? В природата ще си дадеш проекта, тогава тя ти дава. Като си дадеш проекта, като го одобри, тогава дава. На един музикант може да му дадете някое голямо творение, но малко музиканти има, които свирят хубавите творения. Не само да го изсвири, но да може да го изсвири правилно, както е определено според времето. Малко музиканти има, които могат да дадат това съдържание. Един музикант не може да постави нотите на място, ако няма светлина отвътре. Уния гениалните музиканти, известна музикална светлина имат. Всичките тонове при тях се нареждат сами по себе си. Нас ни трябват музиканти, които са следвали в консерваторията на Слънцето и са дошли на земята. Тези тук, които сега се упражняват, минават за професори по музика. Щом се занимавате с музика, ще дойдет един ден и ще ви вземат. Достатъчно е 24 часа да бъдете там. Като се върнете, ще бъдете професор тук. Как е възможно? Аз ще ви докажа това, което не се доказва. Легнете вечерно време, сънувате, че от тук отивате в Америка, свършите колегия, университет, вземате докторат, връщате се в България. Какво става? Цяла една епоха. А ти за една вечер си го свършил. Такива сънища са ми разправили. Така да казвам, у нези даровитите, гениалните деца, как на 4-5 години свирят на пияното. Те се раждат гениални. Но тия деца са били на слънцето. Не мислете, че гениалността е от земята. Земята не е за гениалните хора. Тук се проявяват гениите. Казвате, че музиканти са дошли тук на земята да учат музика. Погрешно е. Те трябва да са учили горе, а тук да проверяват. Който учи тук музика, той не може да я научи. Музиката тук на земята не се учи. Трябва човек да я носи със себе си научена, а тук да я проверява. Като дойде тук да я провери и като се върне в другия, в организирания свят, тогава е придобил нещо. Виртуозът трябва да бъде поне на 21 годишна възраст. Същото се отнася и до писателя, и до поета. Те трябва да се проявят на 21 годишна възраст, зрялата за тях възраст, образувана от три пъти по седем. Следователно, не бързайте по-рано да ставате виртуози и гении. Ако сте на 25 годишна възраст, Божието благословение е с вас. Някои от вас сте едва на 15-16 години, малцина са по-на 21-25. Гениите, талантливите хора и светиите са по-на 25 години. На обикновения човек времето още не му е дошло. Всички даровити деца, които излизат на сцената преди да са свирили 10 години, се развалят. Чудни са хората, когато искат да излязат да свирят по-рано от 10 години. Да се свири 10 години е една необходимост. Понякога вие питате, защо Бог е дал известно благо на даден човек. Като задавате този въпрос, вие изхождате от едно становище, което не може да даде философско разрешение на въпроса. Значи, вие изхождате от едно лично гледище. Защо на този човек е дадено това благо, а на мен не е дадено? Ако на сцената излезе един виртуоз цигулар да свири, трябва ли да питате защо е дошъл? Щом свири добре, вие трябва да считате, че той е на мястото си. Този човек иде на земята да свири. Даром ли трябва да свири? Той е посветил цели 20-30 години в свирене и сега може да даде един такъв хубав концерт. Не само в този живот е свирил, но той е свирил няколко прераждания наред. Той непрекъснато се е занимавал с цигулка, с музика изобщо. Едва днес се явява на Земята като виден виртуоз, като гений. Вие, като не можете да разрешите някой въпрос, се почесвате по врата. Какво заключение ще направим? Ще свършите ли вашата работа или не? Някои не се почесват по врата, но турят пръст си на челото. Запиташ го нещо и той тури пръста на челото си. Този ще свърши по-лесно работата, отколкото онзи който се почесва. Който се почесва отзад, той не разбира закона. На тази страна, на която се почесва, там се намира чувството на смелост. Понеже тази работа, която искаш от него, иска смелост, той казва ти какво казваш? Тази работа ще мога ли да я свърша? За мен е ясно, че той не е сигурен в себе си. Пита се, дали има достатъчно смелост да свърши тази работа. За това всякога при мъчните работи човек само бута този орган. Това става неволно. Това чувство е било образувано преди хиляди години. Вземете един пианист, докато се учи, той свири и гледа клавишите, но като минат 3, 4, 5 и повече години на работа, той свири без да гледа. Като тури пръстите на пияното, те се движат сами. У някои гениални хора този навик е станал тъй естествен, че някои деца, като се раждат на 5-6 години, си припомнят какво са правили с ръцете и започват да ги движат. За да получите онова великото, което очаквате, могат да минат няколко живота. За да го получите, вие трябва да прекарате много купнежи, много усилия и най-после, един ден, не се знае в кое е съществуване, вие ще получите това, което сте мечтали и за което сте работили. Съвременните хора искат в един живот да получат всички блага, които очакват. Това е възможно от страна на Бога, но от ваша страна е невъзможно. Виртуозите са в апогея на своя живот. Те са страдали, страдали и са станали големи музиканти. Те са минали през дисциплина, защото са страдали в миналото. Придобили са знанието и сега придобиват последните плодове от знанието. Те са били в Египет видни музиканти, те са били в Индия видни музиканти и сега се явяват в западната култура, в бялата раса. И тук са видни музиканти. Някои хора сега започват с музика, но те не могат да се мерят с тях. Те са само умни, техният ум съзнава и схваща. Това е само за изяснение, обективно, научно, не може да се докаже, но е като едно обяснение. За пример, някой иска да стане учен, но не успява. Друг иска да стане велик музикант, пак не успява. Защо?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 за постигане на своите идеали, вие и себе си ще спънете, и своите ближни. За да не се спъвате, вложете идеята в душата си и за времето не мислете. Времето нищо не определя, то само хроникира нещата. Време съществува само за неща, които са се сбъднали. За неща, които още не са станали, никакво време не съществува. Казвате за някого, виж как Господ е надарил този човек. Бог всички е надарил. Всеки от вас би могъл да стане Аделина Пати. Но Аделина Пати е схванала онзи важен момент, когато музиката действа в природата. Музиката не идва всякога. Ще сее е житото само, когато му е времето. На пролет и на есен то всякога не става. Всяко нещо става на своето време.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 Има музикално време, когато можеш да го вземеш вярно, но има време, когато не можеш да го вземеш вярно. Относително може да го вземеш, но не са верни тоновете. Щом ти вземеш вярно тона, значи имаш вдъхновение. Вдъхновението се дължи на правилното вземане на тона. Една мисъл, ако не можеш да я вземеш правилно, няма да имаш вдъхновение. Един тон, ако не вземеш правилно, няма да имаш вдъхновение. Гениалните хора имат вдъхновение. Талантливите имат отражение. Обикновените хора имат копието. Аз наричам гениални хората, които вземат правилно, вярно тона. Това са хора, които схващат правата посока. От извора вземат нещата. В този смисъл, всеки народ е гениален. Ти може да бъдеш гениален, но работата е да спазваш тази гениалност, да знаеш, че през целия ден не можеш да взимаш дото така. Ето аз какво разбирам психологически. То на до е свързан с ограничително състояние, в което природата те е турила, но тя ти е дала възможност ти точно на време да се освободиш, ни по-рано. Ни по-късно. Ако се освободиш точно на време, ти си гениален. И яйцето, когато се излюпи точно на време, то е гениално. Когато една идея дойде в тебе точно на време, когато ти бъде полезна, ти разработваш тази идея. Два цигулари свирят на една цигулка. Единият свири механически, туря пръстите си по строго определени места на цигулката, вследствие на което Тоновете му не са чисти. Вторият цигулар е майстор. Той свири органически, вследствие на което определя местата на тоновете чрез своя тънък слух, а не по механическото им разпределение. Той свири с голяма точност и чистота. И първият и вторият цигулар свирят според научното разпределение на тоновете, но всички се възхищават от втория. Каква е разликата между тон и техника? Каква е разликата между музикална техника и музикален тон? Музикалната техника можеш да я добиеш, но с тона трябва да се родиш. Това никой учител не може да го създаде. Музикалната техника можеш да я придобиеш. Ти трябва да се родиш с закона на мисълта. Да мислиш. Мисълта трябва да има тон. Начинът по който мислиш, то е техника. Тонът трябва да го свържеш с мисълта. Тон да имаш в мисълта. Аз с нощи бях на концерт на Месия от Хендел. Общо хората ми хареса. Но четиримата солисти, които бяха квартет слабо. Сопранат пее. Ама Господ да му е на помощ. Аз зная къде беше спънката. На тази певица главата изпъваше тона. Главата и тъя направена, че няма резонанс. Нали в някои салони, като говорят, има резонанс. Главата на певицата нямаше акустика. Тя и да пее, акустика няма. Ние намираме, че някои неща в света са хармонични, а някои не са хармонични. За пример, вземете два ма циголари. Единият от тях свири по-хубаво, по-изразително, по-приятно, а другият има в себе си нещо металическо, нещо сухо, нещо механическо. Този, който свири по-сухо, има по-добре развита мозъчна нервна система. В него симпатичната нервна система е по-слабо развита, следствие на което той няма мекота в свиренето си. По това именно се различават тия два ма Хубавото, мекото, приятното в единия цигулар, в неговата музика, се дължи на симпатичната нервна система, която е силно развита в него. За разсвири един цигулар добре, това зависи още и от публиката, която го слуша. Днес човешкото тяло не е все още довършено. От божествено гледище то е направено съвършено, но ние не сме реализирали все още – това, което Бог е съградил. Човек, като се упражнява, може да вземе 4 октави и повече. Регистърът на гласа трябва да се разшири. Обикновените певци трябва да вземат 4 октави, а гениалните 5, 6, 7, 8 октави. Иска ли да разбира добре нещата, да стане учен, религиозен, силен, Човек трябва да изучава великата наука за живота. За да има добри отношения към всички живи същества, човек трябва да възпитава чувствата си, да разполага с тях така, както добрият музикант разполага с тоновете, както ученият с езика, на който предава мисълта си, както певецът с гласа си. Докато не е постигнал това, човек ще се блъска от едно свое желание на друго, без да постигне нещо. Така и глупавият човек се блъска с години, докато реализира едно свое желание. Това, което глупавият постига за хиляда години, обикновеният го постига за сто години, талантливият за 10 години, а гениалният само за една година. Това зависи от бързината на тяхното движение. Гениалният се движи най-бързо, талантливият по-бавно, обикновеният още по-бавно, а глупавият извънредно бавно. Музикантите се раждат. Раждат се обикновените музиканти, раждат се талантливите музиканти, раждат се гениалните музиканти. В един живот какъвто си роден, такъв ще останеш. В следващия живот можеш да бъдеш друг. Щом си роден обикновен музикант, такъв можеш да бъдеш. До най-високата степен може да стигнеш, но талантлив няма да станеш. В талантливия човек широчината на челото се отличава. В обикновените хора челото е тясно, а в талантливите челото е широко. В гениалните хора няма да ви кажа каква широчина има. Те са пропорции. В какво седи една гениална пропорция? Сега мислите, че един италианец дал една нова форма на гениалния човек. Едно съчетание на едно скулптурно творение е дал. Един обикновен музикант се различава от един талантлив, талантливият се различава от гениалният. Обикновеният музикант само представя музиката, талантливият я изразява, а гениалният я създава. Талантливият ще изрази музиката така, както гениалният я е написал, а обикновеният ще я представи така, както талантливият я е изразил. Но това още не е правилно разбиране на музиката. Обикновеният музикант е малко дете, което още не е проходило или два сега прохожда. Талантливият музикант е дете на 10-15 години, а гениалният музикант е възрастен човек. Така разглеждаме ние нещата. Така делим и музиката. Музиката на детето, детинството на музиката, младенчеството на музиката и пълната възраст на музиката. От гениалните хора, от гениалните музиканти, може да се очаква нещо. Винаги си намирайте такъв приятел, който да има контрасти с вас, който да има противоположни добродетели на вашите. Когато завършвате приятелство с някого, гледайте да е такъв, от който можете да придобиете нещо. Или когато влизате в едно общество, пак същият закон трябва да се спазва. Ако един музикант иска да се развива в музикално отношение, той трябва да дружи с даровити музиканти, но не с амбициозни. Който обича музиката, той вдъхва нещо в хората. Музиката не трябва да бъде за него професия, но не му да е приятно да срещне някой друг музикант и да е готов да му даде нещо. Даровитият музикант е всякога щедър, в него няма абсолютно никакво користолюбие.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 човек трябва да обича музиката и пеенето. Обича ли я, в един ден той може да придобие много нещо. Има ли, ли сте опитността на такъв един ден, който да съдържа в себе си опитността на хиляди години? В такъв един ден вие можете да постигнете всичко. Значи, ако вашите деди и прадеди от четири поколения насам сам са се занимавали с музика, в един ден вие може да се родите гениален и ще свирите много по-добре, отколкото Бетовен или Моцарт са свирили. Но преди вас трябва да стоят четири поколения ваши деди и прадеди, които са работили в музиката. Не само това, но зад вас трябва да седят творческите сили на музиката. Зад вас трябва да седят силите на хармонията. Ти трябва да чувстваш, че зад тебе седи онзи, който ти диктува какво да пишеш. Ако искаш да бъдеш учен, ти трябва да чуваш гласа на онзи, който ти казва «Очи, гениален ще станеш!» Добрият трябва да слуша гласа на Бога. «Добър бъди» и «Добър ще бъдеш!» Силата ти е там. За да придобие едно благо, човек трябва да е работил дълго време. За да се развие един талант, много поколения трябва да са работили усилено върху него. Най-после тези поколения предават изработения талант на някой човек. Обаче, ако и той не работи върху дадения талант, последният ще, ще заглъхне. Талантът не е резултат на един човек. Множество разумни същества са работили за развиване на един талант, но талантът се проявява чрез един човек, който излиза на чело.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 Човешкият мозък е създаден по законите на музиката. Той има тонове. Трябва само да знаеш къде да бутнеш по повърхността на мозъка, за да произведеш най-хубавата музика. Ти говориш, но тоя говор иде от друг човек. Ти си оратор. За тебе седи друг, който изпраща сила. На земята се показва реалното. Не се самозаблуждавайте да казвате «Аз съм майка». Зад Тебе седи пра-Дядо Ти. Зад всичките дарби, които имате, седят други. Не мисли, че Ти си господар, че Ти си ги създал. Зад Дядо Ти седи пра Ти. Ние сме проводници. Ние се самозаблуждаваме. Казвате, Аз съм даровит човек. И създаде Бог човека по образ и подобие Свое. Зад Твоя образ, който имаш, седи Господ който те е създал. Като скъсаш връзката си с него, ти си вече една жаба, която кряка. Като държиш връзка с него, ти си гениален. В света не си само ти, който работиш. Помисли, че когато тебе ти дойде някаква идея, има още хиляди същества, които мислят така и ти трябва да дойдеш в съгласие с тях. Нещата не стават, понеже ние искаме сами да свършим нещо. Искаш художник да бъдеш. Това не е единична идея. Ти като художник трябва да дойдеш в съгласие с всички художници, които от памти века съществуват. Искаш да пееш, да станеш музикант. Тя е колективна идея. Искаш да работиш за Бога. Трябва да влезеш в божествената идея да работиш. Искаш сам да направиш нещо. Нищо сам не можеш да направиш. Какво може да направи един тънък лист? Нищо не може да направи. Влез в божествената идея. Всяка една дарба, всеки един талант, в каквото и да е отношение, е свързан с известни същества по-напреднали. Дали вярвате или не, то е друг въпрос. Но има хора на земята, които се явяват и изчезват. Живеят между хората, когато искат да ги учат. Когато искат да не ги безпокоят, стават невидими. Вие не можете да бъдете добър, ако около вас няма такова невидимо същество, което да влияе. Не може едно дърво да даде хубави плодове, ако хармонично не падат слънчевите лъчи върху него. Тогава може да даде своите плодове. Музиката е средство да се предава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 Като мислите усилено, кръвта приижда в мозъка и като се развият вашите способности, ще започнете да възприемате мислите на всички учени хора. Казвам, материалните блага, които съществуват на земята, са отражение на духовния свят или са резултат на любовта на някои близки нам души. Ако някой човек е щастлив на Земята, то е защото и той има близки приятели повече в невидимия свят, отколкото на Земята. За пример, когато някой виден цигулар свири на сцената, около него има десетина музи от невидимия свят, които му помагат. Публиката, която го служа да свири така хубаво, казва – отлично свири този музикант, с голямо вдъхновение. Да – Отлично свири той, защото музи го вдъхновяват. Махнете тия музи от него и той ще се прояви като обикновен цегулар. Вие имате приятели, на които не знаете добродетелите. За пример, някои от вашите приятели са музиканти, други поети, трети философи, които имат вътрешно прозрение. Като ни ги познавате, вие казвате той не се е проявил още. Благодарете, че той не се е проявил още. Ако той се прояви, условията ще бъдат съвсем други. Един орех можете да го носите в джоба си и сте в безопасност. Няма да пострадате. Но ако един ден вие посадите този орех и той стане голямо дърво с гъста сянка, под която вие един ден си почивате, той така ще ви изненада, ще ви причини такава вреда, която за цял живот ще я помните. Кой е виновен? Голямото благо. Малките блага не вредят. Същият закон се отнася и до дарбите. Големите дарби пък на хората. Следователно, от тук можем да извадим следното заключение. Никога не почивайте под сянката на една голяма дарба. Никога не се приближавайте до голямата дарба. Стойте далеч от нея. Избирайте повече южните страни, отколкото северните. Големите дарби ще те засенчат, а сенките са винаги опасни. Стойте далеч от големите дарби. Те са големите сенки в живота. Всяка дарба в човека създава условия за изкушение. Например, ако не използва разумно силата си, човек може да извърши ред престъпления. Ще бие или ще убива. Ако изгуби силата си, той ще почне да лицемери, да лъже, да хитрува. Кое от двете положения е за предпочитане? Щом е неразумен, нито едно от двете положения не може да се предпочита. В такъв случай човек трябва да развива в себе си благородство, постоянство и да се стреми да стане учен. Това значи да работи човек върху своя ум, върху своето сърце и върху своята воля. Това значи да се освободи човек от чужди влияния, на които се е излагал не само той, но и неговите деди и прадеди. Всички хора са се борили и до днес продължават да се борят с чуждите влияния. Като не познава себе си, човек е готов да се унижи, да се постави в положението на слуга, без да съзнава какво богатство, какви дарби и способности – в себе си. Аз пък казвам, човек може да бъде слуга, но същевременно той може да бъде философ и музикант и писател. Външно човек може да заема най-долно място в света, но по ум, по сърце, по душа и по дух, той може да заема първо място. Ето, Христос, син Божий, беше дърводелец.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 И истината. Най-първо, ти в природата ще започнеш не с своето си. Христос дава един пример, казва: Ако сте неверни в чуждото, кой ще ви даде вашето? Ти, най-първо, за да придобиеш своето, трябва да служиш на хората. Ти няма да започнеш с своето, но с чуждото ще започнеш и най-после ще ти дадат своето. А пък вие искате изведнъж, като дойдете в света, да ви дадат вашето. Заблуждавате се. Онова, което ти е отредено, то ще ти се даде само тогава, когато станеш достоен, способен да не злоупотребиш в това, което Господ ти казва. Вие казвате Духът ще дойде. Духът най-после иде. Когато ти си готов, духът ще дойде и ще ти донесе твоето. Но ако ти не си достоен, ако ти не си способен, той ще дойде и като те види, твоето никога няма да ти го остави. Защото в такъв случай ти може да направиш погрешка, която мъчно се поправя. Той, което Бог ти дава, не се позволява да направиш вече нито една погрешка. Преди да е дошло твоето, може да правиш погрешки. Като дойде твоето, никога не можеш да правиш погрешки. Преди човек да стане виртуоз първокласен, се позволява тук-там да вземе фълшив тон. Щом стане първокласен виртуоз, не се позволява фълшив Ако вземе фълшив ще го забият на вили и мотовили. В природата, ако направиш една погрешка, ще направиш цяла пакост, в един музикален свят. Като ти дадат музиката като твоя способност, ти не трябва да правиш никаква погрешка. Като се ползвам от опитностите на цялото човечество, аз извеждам следния закон. Който иска да успява в работите си, той трябва да бъде абсолютно чист. Великите работи растат само при абсолютна чистота. Ако искате да станете виден човек, ако искате да станете учен човек, ако искате да станете силен човек, да създадете нещо, вие трябва да бъдете абсолютно чисти. Когато човек добие тази чистота, той схваща своето предназначение като душа, като носител на велика божествена идея. Такъв е божественият закон, каквото и да пожелая или да помисли човек, ще стане. Не в един живот, но в цялата вечност. Човек има време и условия, всичко каквото пожелае, всичко каквото дойде до сърцето, до ума му, всичко той да го постигне. Той е великата истина. В цялата вечност имате всичката възможност да опитате всичко каквото помислите, почувствате и пожелаете. Има такава перспектива на душата. За тази перспектива може да жертвате всичко. Не в един живот, но в целокупността на цялото битие ще ви се дадат възможности да опитате всичко. И то е красивото в живота, че имате възможност да постигнете всичко онова, за което купне е душата, умът, сърцето и волята. Всичко той един ден ще може да се реализира. Тогава ще кажем, разбираме сега, че животът ни има смисъл и цел, има и радост в живота ни. Тази мисъл трябва да залегне като основа у вас. Тя ще ви повдигне и тогава няма да се усещате като странници, но ще знаете, че има нещо във вашата душа. И за това ние работим не за настоящето, нито за бъдещето. Това е противоречие, нали? Ние работим за божественото настояще, а не за човешкото бъдеще. Само по този начин душата ще може да се освободи от робството, което сега претърпява.